Jó reggelt ma a 2019. február 21 20 csütörtök csütörtökön, és 4 perc számlott reggel 7 óra. Ez a Kejfe minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Nagyjából 25 percünk van arra, hogy arról beszélgessünk, amiről szeretnék. Azt követően Újhely Istvánnal, Wintermantel, Zsoltal, előtte Györgyevics Benedekkel, illetőleg Donát Lászlóval beszélgetek. A mai műsor fél tízig tart.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 a testel. Tehát a jövő héten hétfőn 25-én nagyon méről jött ember reggel nem lesz egy és holnap megmondom, hogy szerdán lesz-e élő lebonyolítású Jancsi, vagy sem, most úgy gondolom, hogy nem lesz, a kedim is pedig fél 9 fog tartani, tehát kedden fél 9-ig és csütörtökön pénteken lesz időlebonyolítású egyfejensi a jövő héten nagy valószínűséggel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 06148909999 és 0636771161. Miről? Hogyan? Meddig? Gyó reggat! Gyó Azt nem tudni, hogy megkérdezz az új helyitől, hogy uh, milyen botrányai vannak, ami miatt a második helyre tette az MSZP az EU listán az elsőről? És hogyha valóban vannak botrányai, akkor De ez mert lennének a jogát, botrányai? Tud, Bert? Hát ezt, ezt mondták, ezt mondták. Hogy ki a botrán... ezt? Azt mondták, hogy a botrányai miatt kerül a második helyre az elsőről. Ezt Mutassa meg nekem azt a helyet, ahol ezt hangzott. Én a tévében hallottam ezt, ezt mondta. Uram, nem tudok mit kezdeni plegykákkal. Akkor kérdezzenek, hogy miért Én nem fogom megkérdezni, uram, mert tudom a választ. De ez egy fontos dolog szerintem. Ön szerint. Ha tényleg vannak ilyen dolgok, akkor miért nem kerül a listáról? Azt értsem, hogy ez önfére, ha valakinek botrányai vannak, akkor a 22. a listán, vagy nincs rajta, és nem második. Hát ez, ez, ez, ez nem értem, hogy akkor miért az elsőről a másodikra teszik. Miért nem Azért, mert, teszik. mert jelképesen a pártelnök van az első helyen, aki egyébként nem megy Brüsszelbe. De eredetileg ]be. nem így volt, azt ön is tudja. Első helyen volt az új helyi. Rendben van, a így döntött akkor a kongresszus. a másodikra. Azért, mert a kongresszus így döntött. Ja, aha, értem. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ilyen gondokkal nem küzdöttünk.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 Lakotósítványureget. Ebben a pillanatban a kocsiban csak azt hallottam, hogy fókuszod, hogy a kérdés mi volt, Úgy már nem... Az... elküldted nekem azt a cikket, amely Navracsis Tiborral volt kapcsolatos. Miért el? Azért, mert Navracsis Tibor hétről hétre riportalanként vagy beszégeztetásként megjelenik a műsorodban. Nagyon élvezem, és éppen ezért azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik a műsorhoz, mint keret. Tudod-e az, hogy amit elküldtél nekem, az micsoda? Ha jól értem, akkor mind a 25 tisztosnak a tevékenységét pontozták, és ebben a sorrend, ebben a pontozásban is kapta a legkevesebb pontot. tudod de hogy ki pontozott és milyen megbízásból? Nem, azt nem tudom. És akkor itt lesz a holnapi beszélgetésnek a veleje,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 pedig az a cím, hogy tények, ennek semmi között a tényeket műsorához, és az a dolog lényege, hogy attól még, hogy tényeket közlünk, rohadtul nem mindegy, hogy azt milyen keretrendszerben tettük. És ez a tipikus navracsicsot lista annak kapcsolatban, amit most elmeséltél, fontos igaz, hogy van, amikor fontosabb a keretrendszer,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 ne felejtsék, hogy 25-én hétfőn nagyon messzire jött ember lesz, az Aquarium Klub volt lokájában, este fél nyolctól Bakáccsal, Filipovval, önökkel is velem, legközelebb március 11-én lesz, és hogy utána mikor arról jelleg elképzelésem sincs hozzátéve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A jövő héten, ha minden igaz, hétfőn és szerdán nem lesz irőlebonyolítású kölfejjel, csak kedden fél kilencig tart és a csütörtöki és a pénteké lesz a szokványos, a szokásos. Belét vagy pénteken már március elsője lesz. 06148909999 és 0636771161. But in István Javis, Benedek Wintermontt Zsolt és Donát László, ez a mai műsor. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont hallásra. I like the way my hand looked on your head.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 6 perccel múlott 418, nagyon sok szabadidők nincs az akármire, ha gondolják, éljenek vele, ha nem szól az zenekar.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 hogy nincsenek tények úgy ez gyors beszélgetés ott hát ez nem akar elindulni van ez így megpróbálom kiszedni be kiderve sikerül ha neten az élet szakította meg és nem ön akkor megtalál The weavers live up the street from me 8 perccel múlott, 418 8 figyelek, ha van, mire 0 és 0636 36-2-7, 1 bármilyen témában. Nem tetszett. Nagyon jó megvert az Atletico Madrid a Juventus, nekem tetszett.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 egy és egy 25-én hétfőn Gíza és Cízár napján este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club voltlakájában, ahova a belépés Díjtalan, Bakás Filipov Önök meg én leszünk jelen kedden fél kilencig tart a Kejfejön Csi Szerdán nem lesz ahogy hétfőn sem minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma a 2019. február 21. egy csütörtök van, még egy csütörtök lesz februárban. De hogy akkor derültég lesz, e is fok körüli hőmérséklet arról momentán pillanatilag fogalmam nincs. 5 perccel fél 8 előtt ajánlom két telefonszámot, ahol el lehet engem érni, műsorilag 0614890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Valaki azt írja, hogy nem kell az Endi Vajna betölteni, mert a hang Avas Ágnes vezeti a film filmalapot, kormánybiztos, meg nem muszáj. Hát valami azt hogy eddig volt biztos, akkor ezentúl is kell, hogy legyen, kiderül. Minden esetre, ha így van, azt is valaki neki kéne ebben a formában mondania.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 Bíró Marian írta az Index cikket, és ez írói munkásságának a része tulajdonképpen két mondat kivételével egész másokat itt, mint amik elhangzottak. Viszont egy Tóth Riár aki nem ismerek a hdghu egy nagyon hosszú tilt, és az tökéletesen visszadta, ami, ami ott elhangzott. Hogyha esetleg érdekel, akkor beszélhetünk róla, de nem tudom, hogy... Ő nem, az az nem voltam jelen, a nem tudok ennek következtében érdemben hozzászólni.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 061489099 és 063671161. 25-én nagyon messzire jött ember, és nem lesz élő lebonyolítású keyfey Kedden fél kilencig tart, szerdán megint nem lesz élő lebonyolítású. 25-én hétfőn este fél nyolctól nagyon messzire jött ember. Volna <Szorítan> Filipov Navracsics karácsony bácskai Ugi. Fél care lesz egy perc Fél lesz egy perc fél hét lesz egy perc múlva. Mint a vallat Velkovics Vilmost, egy pillanatig nem gondolta az EHO TV visszavonni, miközben misorának három vendégét kirakták, hozzátéve, hogy ez a három vendég hát eltérő módon mutatott bűnbocsánatot, miközben a holokausztal kapcsolatban magyar közlönyben jelenik ez meg az, itt hívnám fel az ESMA figyelmét, amely nem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 én abból is hogy hogyha az EHO televízió megírja, hogy valamilyen samponnal fejmosásban részesítették velkó is most, de ez így ebben a formában, amiközben ez ügyben nem telefonálnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy felháborító. Ami nem azt jelenti, hogy ez a legfontosabb dolog, de ez egy ilyen elvarratlan szá volt az elmúlt időben, és hát én ezt nem tudom az EHO tévé helyet elvarni. Jó reggelt. Uh -huh. Jó kívánok! Uh, tegnap életlenül hallgattam a Paláver műsort a mm, Karszrádióban, kar, kar és Bajer Zsolt ilyen színikus összekacsintó hangon, ha ez nem képzavar, mondta, nem. Hogy, hogy ez a három ember, aki ki itt, hát ez nem örökkel, ő nem akar belső be jufókat átadni meg, de...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 az, drága barátaim, a tulajdonképpen szűz. A tulajdonképpen szűz, az, hát ezt most nem tudom, nem, ne, nem, nem adnám át ilyen izé, nőgyógyászati esetnek. 7 óra 32 persze. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hadásra... Jó reggat, igen? Nem tudom nézni a misaut, volt nem, az volt nem a féle adást. Szóval például az volt hosszasan a téma, hogy a greenberg törvények nem vicc, így emlékezték a nürnbergi törvények szerint. Az apáti, persze, az zsidó, a két szülei zsidók voltak szemben ezzel a Jacobéterrel, aki a nürnbergi és a fontos születek törvények szerint a zsidó mert egyik két Ez nem? Nem tudom, nem hallottam, nem tudom mennyiben. Tehát... Én azt veszem észre, hogy minthogyha itt a nemzeti együttműködés rendszerében az emberek nem megbolondulnának, hanem úgy. Feloldódik az ő identitásuk, a nem tudom miben. Kékítőt old az ég vízében. Nincs olyan, hogy négyből három. Pont. Ezt a Vasilii Miklósnak üzenem belejétve az osztályfőnököt, aki azt mondta, hogy zéro tolerancia. A zéro tolerancia a zéro tolerancia, az nem négyből három. Én értem, hogy van rá igény, hogy négyből három, de azt ne hívjuk zero toleranciának. Hogy van -e ennél fontosabb, nézzék, Valószínűleg van. Aki ebből identitáskérdést csinál, a számára nem biztos, hogy van. De a hétköznapokban tovább kell, hogy menjen, mert hogyha itt lecövekel, akkor mögötte egy csomóan dudálni fognak abból adódóan, hogy már régeség a zöldnél áll, és nem a pirosnál. Egy telefon még belefér 061 -9 -9 és 06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 Tudna-e olyan külföldi erőket e, alkalmazni, mint amilyen külföldi erőket alkalmaz permanensen a Szeged és a veszprém. Talán most meg tudod mondani, hogy a Szeged a csapatában milyen a magyarok és a külföldiek aránya, miközben nem szeretnék itt egy kontingensről beszélgetni. <hállt> Na most már nagyon megerőszakoljuk a példát. Egyébként természetesen erre koncentrálunk, és mondjuk a Szegednek az utánpótlás képzésében ott sok-sok száz kiattal folyamatosan napi szinten, ez legalább annyi energia megy az utánportlás képzésre, mint a fernőtt csapatnak a működtetésére. Nyilván nem pénzben, tehát az energia szóhoz fontos volt, mert pénzségek összesen hasonlítható a profi csapat működtetése, de hát a politikára visszatérve a, a, a politikában nem így működik, hogy leigazolom hogy játékosokat.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 ő maga lépett vissza. Én ezt értem, de, de a azokat a körülményeket, amelyeket ott láttunk, az minden esetre nem Szegedi körülményeket jelentett, illetőleg ha Szegedi körülményeket is jelentett, Szegeden urrá tudott lenni, országosan meg nem, így értettem. Szegedem 18 éves korunk óta szisztematikusan építettünk fel egy közösséget, egy mozgalmat. A város ismeri a politikai teljesítményét a csapatnak, és tudja, hogy tudja kormányozni. Szegedet. Uh, nyilvánvalóan országosan ennek uh, sokkal több, az, sokkal bonyolultabb uh, ezt bebizonyítani. És elvásul az az országos uh, média, az a, az a hazugsággyár, ami alapvetően a karaktergyilkosságokra üzemel, vagy éppen a hazugpropagandát terjeszti, az a média az elég gyorsan. Uh, Szegeden, el... mit olvasnak az emberek? Szegeden, mit hallgatnak az emberek? Szegeden, mit néznek az emberek, hogyha Egymát. egyébként... Egymás. <gül> de ilyen alapon, akkor bárhol máshol is megtehetnék ezt. Igen, csak ott nem találkoznak szóval, vagy éppen új támány. Szegeden meg, igen. Ellézést akkor a Botkából van. és az Újhelyiből kéne több. Na, hát nagyon sok ilyen hely van. Most mutatnám sorra a Karincsbarcikát, Hajdúdorogot. Szeged a, nagyságú a, hely nincs nem Salkó-Tarján jó város, nyilván értem, de, város, de, de, de, de ez működik. értem, de az, az nem Szegedacsel. Hát, Miretében most az, hogy egy több tízezes városról beszélünk, vagy egy közelkét tízezes, az majdnem mindegy. Egy tény, hogy <coughs> helyben Szegeden az embereknek képen egy kialakult képe arról, hogy a városvezetésben megbízhat-e, a városvezetés jó irányba viszi -e az otthonukat, vagy pedig csak a politikai körték azok, amik folyamatosan kihaladnak a továbbialról. Mit tartasz szükségesnek tolo hívjuk a város háztartásának? Mit szükségesnek elmondani a szombatról? Parkunkat Igen. Politikai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 hiszen az úgynevezett Kubató lista működni fog Szegeden is, ezért, ezért küldték kubatovot hogy próbálja meg a Botka uralmat, a Botka kormányzást eltörölni, tehát a Kubató hetente len van Szegeden, és minden héten az tart a helyi kiteszeseknek beleértve az államhatalmi szervekvezetőjét is, hogy hogyan kellene megpróbálni valamit mégiscsak,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 Ebben az országban, mint időjárás, 10 napból kilenc napú jelen van. Pontosan így van. De az első kérdésnek, és én is visszakérdezek itt a kampányra. A, már ugye a plakát kampányra, amit a nap elindult az országban, a te adóforintjaiból, meg a forintjaiból. Szóval mozgósítási kampány lesz, hiszen nyilvánvaló, hogy nem az európai intézményrendszerről fog szólni maga a választás. A,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 Összességében így aztán már még csak nem is az Európai Uniós adófizetőknek kerül 13 milliárd járba, hanem a magyar adófizetőknek. Mert hogy a pénz ki van fizetve, és senki nem akarja ezt visszaszentni. De valamiért mégsem bünteti legalábbis a közhangulat, most nem semmi szavazás. Közhangulatban nem érzi az ember, hogy büntetni Értem. azt, aki esmit csinál. De ez ne, nem Értem. kell, hogy a Fidesz legyen, ez lehetne a szájából, is. Egy politikus szájából ne akar olyan mondatot hallani. Egyébként a magyar társadalom a hibás, hogy nem... nem, ne, ne, ne, én, senki én, buk én csak, a, a, csak azt mondom, hogy az ember többenten áll előtte. É, ez pontosan így van, és értelmiségi körökben e, e, szerintem ma már nincsen másról szó, mint mindenki fogja a fejét, hogy hogy hagyhatja a magyar... Mi a magyar társadalom, a magyar mindazt mindezt, ami zajlik.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 De nem Jó. az, hogy nem megy el, hanem hogy olyan hogy politikai nem dimenzió nem a helyzet? helyzet, amely már folyamatban lévő európai parlamenti választási kampányhoz köthető, de hogy ugye azt írja a tájékoztatom, hogy a meghívó megérkezését megelőzően. A magyar sajtóban nem csupán a meghívás ténye, hanem annak oly módon értelmezett tárgya is megjelent, hogy az ülés az Olaf Magyarországot érintő ajánlasai nyomán elrendelt nyomozások értékelése lenne. Tehát a magyar sajtó nem csak, hogy jól értesült,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 Ternap is, tegnap előtt több eseményrendezmény volt az Európai Parlamentben. Például az Európai Parlament kulturális Bizottsága tartott egy meghallgatást. Amsz új magyar 480 orgánumot, magaallások, Fideszes alapját. Lehet, hogy csak 470-90 a versus.hu megszűnt, igen. Hát, ma meg kettő még létrejön a te meg az én pénzem és, és kiket és hallgattak meg? meg a... Az Európai Bizottság álláspontját kérték. Az Európai Bizottság végre jelezte, hogy vizsgálatokat indít, hogy versenyjogi szempontból, és a tájékoztatás és a tájékozódás szabadsága szempontjából, tehát mint fontos, a alapszerződésben rögzített értékek szempontjából megfelelő -e ennek az alapítványnak a létrehozása és működtetése, és a fideszés képességük beláttak a vitából, úgyhogy képes volt, Bocsikor András Figyes-Selti képviselő volt mindenki személyre hazudni, és azt mondani, hogy de hát Magyarországon 69%-át a Magyar De kivitatkozott kivel? Képviselők, képviselők vitatkoztak képviselőkkel? Vagy voltak meghívott vendégek? A, tehát az Európai Parlament ülés, meghívták az Európai Bizottság képviselőit és a parlamenti képviselőit. Oké, tehát nem, tehát a Magyarországról előadó nem volt. Nem volt, és én sem akartam beszélni. Jó, hát ugye itt meg eljutunk oda, hogy ne Brüsszelből irányítsák Magyarországot, vagy nem Moszkvából irányítsák, miközben ez a cash, ez a körép európai sajtó- és média alapítvány maga a nonsens, miközben kiemelt jelentőségét maga Orbán Viktor teremtette, meg ugye abból adódban, hogy kapott hát, egy az olyan az minősítést, szó. aminek következtében a gazdasági versenyhivatalnak sem kellett vizsgálni azt, hogy itt van-e összeférhetetlensége, vagy sem. Már éve, hogy mondjuk nem kívülről támadnak meg minket hanem az általunk elfogadott Európai Uniós jogszabályok betartását akarják számon kérni rajtunk és majd a magyar kormányon. Hiszen például a versenyjog, az egy nagyon fontos európai jog. Igen, és a... talán te is tapasztalod, hogy ezt ilyen számban ennyi ügyben nem lehet folytatni. Tehát az, hogy az legyen az igény, hogy egy és ugyanazon dolgot ott és itt másféleképpen értelmezzenek, az előbb-utóbb zűrzabarhoz vezet, és egy olyan látszólagos padhelyzethez, mint ami most van, mert Elvészet természetesen ez nem látszólagos padhelyzet. És, és, és én azt akartam tőled kérdezni ezelőtt előtt hogy okos ember vagy, és te más szemülegen keresztül zemélyen a világot, mint én, mi a túlrónak volt szükség most erre a Junkeres, több milliárdért megint az országot teleplakáterú kampányra. Mi, mi, miről, miről is beszélünk? Junckerből egy egyébként a pályáról levonuló, de néppárti konzervatív bizottsági elnökről most hazusságot állítanak és médiakampányt indítanak, amivel magukra húzzák a teljes európai jobboldalt is.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 vállal a Jö, de a kormány, István, Azt mondom, és hogyha a májusban ez beváltja hozzá a fűzött reményeket, akkor a falba fogod verni a fejedet? Hát én nem meg, Nem, olyan... azt kérdeztem. Azt kérdeztem, végül is az ember azért ültet el valamit, hogy az kihajtson. Ha az ember állandóan elültet valamit, és semmi nem hajt ki, akkor rosszul érzi magát.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 Én meg azt tudom csinálni. Nincs háromnegyedes szűz. Valaki vagy szűz, vagy nem szűz. Vagy van tolerancia, vagy nincs tolerancia. És akkor azt mondják nekem, mint a szocializmus, vagy és meg Jánoskám, de ezt már nyilvánvalóan, hogy adáson kívül mondják. Én meg köszönöm szépen, ezekben nem kérek a szocializmusból. Pont. Vége. Hát az állampárti mechanizmus az úgy, úgy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 Köszönöm szépen. Köszönöm Lát? Györgyjevics Benedek van a vonalban. Néha azt gondolom, hogy figyelj, viszont hallással nem történt az elmúlt héten semmi sem, de egyelőre ezzel nem kell számolnunk. Ez egyszerre jó, egyszerre rossz. Olvasom, amit Pont. ír... X. Igen? Pont eh, tegnap beszéltem a... egy...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 és ez nem teljes mértékben fedi le azt a valóságot, mint amiről a mi kettőnk beszélgetése szól. Ez egyébként Szalai Anna cikke, február 7-éről a helyzetjelentés a riget projectről, a dilettantizmus ünnepe. Ez egy meglehetősen hosszú írás, és nagyon igazságtalan leszek, még egyszer mondom, nagyon igazságtalan leszek akkor,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 Kossuth téren lévő egykori néprajzi múzeumnak az aulájában, hogy milyen víziók érkeztek mondjuk Zaha tól vagy milyen víziók érkeztek más nemzetközi vagy hazai irodáktól, amiket ugye a zsűri anonim módon látott. És egészen hogy közelítették a, a Város a kapuzatát, egészen hogy néztek rá erre, hiszen ugye a városligeti Fasor felől tulajdonképpen,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 én valamikor a szembesítésnek és a párbeszédnek voltam a híve, ezt azért már teljesen nem vesztettem el ebből a szempontból irigyelheted azt az ingatlan fejlesztő ismerősödet, akinek ilyen jelenségekkel nem kell számolni, a beleid hogy szalajan a cikkében is szerepel az, hogy a magyar narancs mennyi ideje várja azt, hogy a Városliget ZRT szobáljon vele, ám a Városliget ZRT kutyába se veszi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 Mondjuk a cikk magáinként ez egy rendszeres és bevett gyakorlat, hogy a, a cikk maga az relatív korrekt tájékoztatást nyújt, csak egy olyan nagyon erős liddel jelenik meg, ami viszont teljes egészében ellentmond a, a, a cikknek a tartalmával. De már itt tartunk, akkor a szó a cikk ö, avval kezd, hogy ö, ugye a költözés kapcsán milyen áldatlan vitába bonyolódott a városlig egy ZRT, Olvasom a ezért ki kifizetni a Béleti Diat a Fővárosi Levéltárnak, amely biztosítaná az éppen új főigazgatót kapott Petőfirodalmi Múzeumhoz tartozó Országos Színház Történel Intézet és Múzeum gyűjteményének tárolására szolgáló új raktárt már húrcolkodhatnak is, eddigi helyüket a Herminaut 57-59 szám alatti a épületet, ugyanis a Liget projektet meneselő társaság nézte ki magának,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 hogy egy 115 négyzetméteres raktárba kell elhelyezni azokat a dokumentumokat, amik ebben az intézményben voltak megtalálhatók. Ez egyébként nem tartozik a Petőfirodalmi Múzeum főtevékenységéhez, ez egy kiszolgáló tevékenység, kiszolgáló infrastruktúrának a dokumentumai. A Városliget ZRT természetesen biztosítja,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 Ugyanis szerepel egyébként, hogy továbbra sincs válasz arra, hogy miképpen kezelik a alatti vízátfolyásokat, a víz kiszúvátyúzása, a környezőházak süllyedését okozhatja, miközben kiszáríthatja a városligetnek a dúlás után megmaradó fájt. Csupa feltételes mód, miközben ezekről permanensen szó van, és permanensen nincs véve. kicsit, mint hogyha a, a, a drukkor, adlan lenne druk, hogy ezek jöjenek létre, mert akkor lenne ok a beavatkozásra. Nem, mert az a helyzet, hogy ugye, itt nyilván egy érzelmi manipulációról van szó, tehát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 ezek mélyebben ö, lemennek a talajba, mint a, a, Mégare, a Városliget ZRT által épített Mégarázs, vagy a Városliget ZRT által épített ö, Néprajzi Múzeum. Tehát, hogy ezért ez egy természetesen alkalmas arra, a is alkalmas, és az érzelmek manipulálására is alkalmas, ugye, hogy, <hogy>, hogy ezekről cikkezünk, de azért ezek alapvetően szakkérdések, amiket a szakhatóságoknak kell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 Akar-e bárki bármit mondani? Leginkább H. József, aki az e-mailt küldte nekem február 18-án. 06148909999 és 0636771161 I'm <clears throat> 0614890999 és 063677161. Ma 2019. február 21 egy csütörtök van, és 2 perccel múlott fél 9. Annyit szeretnék elmondani, hogy jövő hétfőn, 25-én Cézár és Gíza napján, este fél 8-tól nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, és a mindenik az hétfőn is szerdán nem lesz élő lebonyolításuk. Egy fejöncsi, még egyszer hétfőn Aquarium Club volt lokál. Bakács Filipov, ünök meg én. Várjak-e még, vagy pedig átmehetek a következő interjú alanyomra? Gyurigöt. Tudom, hogy nem ehhez kapcsolódik, de neked szeretném mondani, hogy voltam korlátlan, mert zártok a marozenekar koncertet. Ajánlom, hogy venjetek át, szerintem fantasztikus.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 Jó reggelt. jó reggelt! Tessék! Újra én vagyok, bemutatkoztam elő, Mozgó hogy vagyok, és csak a, a Györgyevis Benszer interjúhoz szerettem volna egy minimális hozzászólást tenni. Érni a feleség? Haló? Itt van? Uram, hallgattam, nem fogom mindig azt mondani, hogy súlyoicson. Rendben, jó jó, rendben van, rendben van, jó, értem én. No, no, a kérdésem. Amiről beszélni szerettem volna, hogy feled, a feleségem érintett a történetben, egyébként abban a múzeumban dolgozik, ahol, ahol, ahol, ahol, ahol amiből a fájlosség a zajlik. Na most ez, ami a, a lényege a történetnek és mindig beszélgetnek a Gyordjevics úrral, hogy ugye, mi, mit, mi, miért, miért kell a vizet állandóan húzni abból a betonteknőből. Nagyon jól tudták azt, hogy egy posványos területe Milyen betonteknőből kell? Mit kiszivatyúzni, uram? Ö, mert hogy oda, oda, oda építik, odaépítették az a, a, a, a, a térnek a végére építik a Néprajzi Múzeumot. A Néprajzi Múzeum területé jelleg van vízszivatyúzás? Hát ez az, ez az, hogy folyamatosan folyamatosan vagy a vízszivatyúzás. Egy és másodperc és türelmét a... kérem. Jó, egy másodperc türelmét kérem. Arra kérem, hogy le Nem tudom, hogy beszéle vagy sem, én arra kértem, hogy legyen szíves, várjon. Várok. Én ezt értem, de amíg nem mondom azt, hogy ne várjon, addig vár. Köszönöm.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 Hát ez Jó, egy beszélget. Uram, akkor le most legyen szüves, mondja, igen. A, a másik, ugye, ugye a Vágány utcában van ugye a raktár, ahol a... Elnézést, most akkor ez kielégítő válasz egy, egy, Igen, igen, mert hogy a, a Bence folyamatosan mondja, a Jója hogy a raktár épületen a Vágány utcában van, tehát ott, ott, ott, lesz, ott vannak a tárgyak, vagy kerülnek, majd az is ázik, ugye ez a volt... Ö, most nem tudom, meg, az valamelyik egyetemnek volt a Euh, épület sora, és oda kerülnek majd a tárgya, de, de az is üzesedik. Tehát én nagyon, a akkor belső kollégától tudom, hogy le vannak fotózva. Oké, okay. van erről mit tudsz mondani? Ennyi, tessék hallgató, teredettel a kollégát. Ugye az UMRRK-ba, ahol több mint 350 ezer felveszetetlen értékű műtárgy megy, Így szerződés van. szerint forszáraz... Uh,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 nem ázik benn, nem ázik bent. Volt időszak, amikor technológiailag ez így építkezünk, ez egy családi háznál sincs, ez másként, hogyha az ember először lemegy a, a talajszintre, akkor az először nedvesedni kezd, aztán utána, amikor uh, a résfalak megépülnek, akkor ez csökken, amikor az ajlemez megépül, akkor ennek gyakorlatilag meg kell szűnnie, innentől kezdve jön egy száradási folyamat, ez is hozzátartozik a technológiai történethez, és hogyha a száradás megtörtént, akkor lehet befejezetnek tekinteni az építkezést. Jó. Ö, jó, ennek ellen azt gondolom, hogy nagyon jól tudja az, hogy a, a, a Városligati Pacsák vezető úr, hogy három méter, tehát három, szintes, három szinten vannak lent a dolgok, és hűtött állapotban vannak a különböző ruhák, szobrok egyebek, tehát azért a néplazimhoznak mondanak, egy gyönyörű épülete van az országházat. Elnázás Uram, ilyen mértékben Ennyi. én nem fog tudni a rendelkezésére elni, hozzátéve, vagy nem is akarok. Köszönöm szépen Bence, hogy még egyszer rendelkezésre álltál. Köszönöm. Arra kérem Önöket, hogyha kivételes módon mégis lehetőség nyílik arra, hogy elmondjanak valamit, akkor az tényleg próbálják meg úgy megtenni, hogy abból érdemi beszélgetés legyen.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 Az, hogy valamire igény volna, hogy ázzon, abban nem tudok rendelkezésre állni. Nem tudok, és nem is akarok. De bármelyik pillanatban ismét egyezem a fülemmet, és hogyha mutatnak olyan dokumentumot, ami erre utal, akkor azt meg fogom kérdezni. Ennyit tudok.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 Hát arra van igény, hogy valaki ezt a pánikot kelcse, és ezzel nyilvánvalóan be tudja károználni. Mert parkot építenek, meg ki tudja, mit fognak jöttetni. De nem építenek, nem értem, építenek értem, de mert ez erre, egy van a igény. E, hát a, legalábbis a kommunikációban igény van arra, hogy a pánikot keltsék, mert a pánik Ez a pánik, ez honnan jön? Van hát neki tesszín, valami fóruma? Hát nézd, én csak Janu, Hát igen, természetesen, ugye ezek az zárt csoportok, amiről beszéltünk korábban a Facebooknál, egy Facebook kitiltásommal kapcsolatosan ezekben az csoportokban ö, szokott általában fölmerülni és elterjedni ilyen futótűz, futótűzként. És egyébként én most. Ami én azt eredményezi, hogy csöng a telefon az újpesti önkormányzatban, és azt kérdezik, mi épül itt? Ideig nem jutunk el. Ideig nem jutunk el a mai világot, úgy éljük ö, kommunikációs térben, a közösségi kommunikációs térben,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 Ez most 1,2 milliárd forint az de Erről az elmúlt időben nem beszéltünk ez valójában egy milyen hosszabbítás, meddig hogyan, mikor eredményez. Hát ugye jelen pillanatban a, a, a metró az Újpest Központ végállomással ér véget, de maga az a kihúzóvágány miatt majd hogy nem a rózsa utcáig tart a horváth magasságáig, itt akkor most reklámot mondtam, úgy ezt nekünk be kell mondani. Tehát nagyjából odáig tart, és akkor egészen elmenne káposztás 2-ig, a, a, a külső Szilágyi és Megyerű út torkolatáig. És jelen pillanatban ugye ott tartunk, hogy a kivitelezés tervezés kezdődött meg, és én ezt sokszor elmondtam, most sem mondok mást, amikor a kiviteli tervek teljes mértékben elkészülnek, akkor lehet egy óvatos becsléssel megtervezni az összeget, amiben az kerülhet, és akkor születhet meg a... a Hány megváló arom. lesz, mert megy? Hát a végállomással együtt, tehát lesz hogy a Rózsa utcánál lesz, bekanyarodunk még a föld alatt, a, a víztoronynál lesz, a, a, a vasútállomásnál, és akkor onnantól kezdve még három a, a, a végállomással együtt. Időben?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 lábakban álló különbségvetés fogunk tudni beterjeszteni Köszönöm, Én, akkor kis kérem. Vision alone just hat bármilyen témában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 Amit látok, ugye március 15-e, az péntek akkor nincs Kejfejancsi, és március 22-én van Kejfejancsi, és legközelebb aztán március 29-én lesz. Került ég nap. Kettő perc szóval lesz 9 óra. Check Nagyjából Magyarország. Igen. igen. Tehát most oda menne hozzájuk, akkor azt provokációnak fognák fel. Valószínűleg igen. Nem biztos nem jönnék jól kivel. nézd ha egy dologban meg lehetne fogalmazni például, hogy az embert mi bántsa, akkor ebben például benne van. Én egy nagyon elegáns budai részen lakom, azt képzelj el, ott nem is nagyon közlekednek autók,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 Mondjuk azt sem értem, hogy ha már itt tartunk, hogy kamaraerdőn, az erdőben a kutyasétáltatók összeszedik, nagyon zacskóba a kutya ürüléket, majd kimennek az erdő szélére, és az út szélére leteszik zacskóba, vagy bent hagyják az erdőben bezacskózva. Tehát egyszerűen nem értem ezeket az embereket, hogy hol tartják az eszüket. Mert miért, miért nem hagyja ott inkább, akkor két hét alatt lebomlik szacskóba, meg soha az életben nem bomlik. Mert úgy nincs egyébként olyan izé, amiben be rakott. Nincs, nincs, kihelyezve, nincs kihelyezve edény. Ez, ez gyönyörű ez a történet, amit tehát hogy mondjam neki, hogy mondjam önnek, ez maga a civilizáció, tehát megtanulja, hogy hogyan kell viselkedni, de miután maga a folyamat nem vihető végbe, mert az, ami kellene hozzá, az hiányzik,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 Hát nézze, csináltam már egy pár kiírást, kedveset is, nem annyira kedveset is. De egy vagy hogy? Igen, igen. igen De ho, szépen... ho, hova írt és mit? Hát rendesen kinyomtatva, szépen digitális nyomdában megszerkesztve, nem lebomló, tehát nem, nem, nem gyorsan. Nem, arra történelme. hívta fel a kutya a tulajdonosok anyag... figyelmét, hogy?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 Ez meg minden csönki.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 mi volt az, mert te elkezdted az anya egyházaddal kapcsolatban, de nem fejezted be? Te jó Isten! Hát ugye legalább három-négy nappal ezelőtt beszéltünk. De annyira fel voltál, ki voltál akad, hogy az ember azt gondolná, hogy azt nem felejtetted de, de lehet, hogy nem a te egyházaddal, hanem más egyházzal volt kapcsolatos. Ilyen, Szokott nem? olyan lenni, hogy te nagyon felhúzod magad, és két nap múlva nem emlékszel arra, hogy mire, min húztad föl magad? Persze, hiszen az energiahoz kell, hogy az ember a tönkretet vagy sebet szemzetvilágot valahogy önmagában helyreállítsa, megértse, és mihely estezen túl van, akkor jöhet a következők van.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 én leginkább a szemét figyeltem, mert a szem is kommunikál, nem csak a hang. Olyan metsző ingerült, haraggal tekintett arra a sosem látott szakállas, gondolom, ECHO tévés vagy tv tévés riporterre, ami mellett teljesen mindegy volt, hogy mit mond. Mondhatta volna azt, és hogy uram, én ott nagyon kedvelem, vagy, vagy milyen jó, hogy együtt dolgozhatunk.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 Az általad ismert szeretetházban hosszú éveken keresztül komoly munkát folytattam, hogy a nálam 30-40 évvel fiatalabb fiatal ápolókat megtanítsam arról, hogy náluk 60-70 évvel idősebb embernek nem mondjuk azt, hogy jó napot. És ha én eltűrtem volna azt, hogy folyamatosan ilyen,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 És az sem lehetséges, hogy jelenlétemben valaki nem úgy zsidó mert hogy olyanokat megengedjen, amikről te hát nekem az anyagokat, amit hátborzongatónak tartok és vérlászítónak. Azokat a kollégáidat, akik ott a nem tudom, milyen tévébe, egy másik ember nevéből gúnytűzve próbálják kódolni a saját zsigeri és alpári antiszemitizmusokat,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 összefüggésben hol attól teljesen független zéró toleranciát hirdet és én akkor nem tudom megmondani, mi az a zéró tolerancia, ami közben megtűr ilyeneket, és azt tapasztalom, hogy miközben én ezt tízeskálán skálán nyolcasra hangosztatom szemben a 18 évvel ezelőtti tízes skálán tízes énemmel, ezzel az embereket egy kettes skálán egészen hármasra fel tudom hevíteni, és azt nézem, hogy mi az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 Konkrét bajja van betanyáhu politikájával. Ez még csak ízelelesen vonatkozik, csak ennek az egy embernek a majd, hogy nem azt kell mondom, szélsőjobb oldali elvakult tevékenységére. És a, abban az esetben, hogyha bárki Magyarországon valakit a cselekedetei miatt ítél meg, és mondja el, abban nem követke, következik, hogy az illető ember származása ebben szerepet Ebben teljesen igazad van, de ahhoz azért lézerkés kell, vagy ha tetszik, még finomabb eszköz, hogy ezeket a rétegeket az ember úgy tudja eltávolítani egymástól, hogy közben az alatta levő sérüljön. Így van. De hát erre a fajta érzékenysége próbáljuk egymás még ezt, ami szeretett. Én ezt az tanítani. érzékenységet egyre kevésbé tapasztalom. Tehát tényleg annál az Én régen képes voltam hetekig letáborozni annál,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 Itt most 45 nappal később kiraknak három embert, és magáról az a műsor az a készítő, aki az egészet lehetővé tette, illetve minden esetre nem gátolta, az vidáman és ragyogóan vezet műsort, beleértve ugyanezt a műsor, csak éppen már más legénységgel, mint hogy a Hokiban vagy a kézilabdában különböző sorok vannak, és közben a miniszterelnök úr meg arról beszél, hogy zéro tolerancia, és én ne aggódjak, mint zsidó én meg vagyok védve, én meg azt mondom, hogy én ezt az egészet úgy, ahogy van, nem értem, hogy a játék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 cigánybajtáig a nagyalföldön. És ez, ennek vagyunk mi az örökös sejje. Miért lenne nekünk más az életünk, mint a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 Min múlik, hogy kisebbségben van, vagy többségben van ugyanazzal a jó érzéssel? Ha a, a társadalom látható, vagy látszólagos, vagy láttatott tömege, adott esetben nagyobb tömege, a maga gazdasági, politikai, emberi elképzelései megvalósulását jobban várja egy olyan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 hogy az igazság mindig elő utóbb, de tudom, hogy most hülyeséget foglalmazom, így nem beszélt, de hogy alapvetően valamiféle kisebbségből jön elő mindig az igazság, ami aztán átmenetleg uralja a világot, hogy aztán megint kisebbségbe vonuljon. Ez egy különös kérdés, amit fölvett, mert erre többfajta válasz is van, de megpróbálom nagyon egyszerűen annyit mondani, hogy ha a szentírás igazság fogalma eleve kettős. Van az abszolút igazság, mondjuk így a szent, vagy az örökévaló az Isten igazsága, ami nem megismerhető, amely valamiképpen, mint egy nagy felleg Radmoti szavát így érzte, fölénk borul, eltakarja az Isten arcát, mi a követelő akaratot, a kinyilatkoztatott törvényt ismerjük, de senkinek sincsen ereje lehetősége, képessége arra, hogy a követelő akaratnak megfeleljen.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 jó, köszönöm Mert az alapján, amit a Donát László mondott a Netanyahu-val kapcsolatban, ez alapján a soros plakát saján tisztelt, ugye? Nem tudom, mert nem tudok önnek válaszolni. Akar-e még bárkit velem valamit? Jó reggelt! A napot, azt hettem kérdezni, hogy látta-e a tévében azt a felvételt, amiben a Jakab Péter telifelje a nevet, amikor a pörzse a... Igen, talama... láttam. Megtesz egy harmadszor, nem telefonálom. Meg azt Egy a mai otthon. Viszont! Én egyet telefonok, de közben itt vagyok. does it Kb. egy évvel ezelőtt egy elég hosszú riport sorozat Császi t is oldal. Igen. Tervezi azt, hogy most, hogy már uh, letöltötte a nem jogos büntetését? Éppen és... tegnap jutott az eszembe. Annyi elvaratlan szá van az életemben így. Múltkor azt mondtam, hogy a törtei Krisztát is felhívom. Ezek mind-mind jogos dolgok, és aztán elsodorja az életet. Teljes mértékben megértem önt. Kíváncsi lennék rá. Igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. No. Yeah. Yeah. 06 egy 99 és 06 6 hét egy-egy hat egy először. Nem tudom át. De nem mondom ezt a mondatot se. 061 -9 -099 -9 és 06 -7 -7 -1 -1 -1 másodszor. Itt szeretném elmondani, hogy 25-én hétfőn nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokáljában, fél nyolctól. Bakás Filipov, önök meg én. Hétfőn nem lesz, írőlebonyolításukai -e, egy és nagy valószínűséggel Szerdán sem. Ezt kedden megmondom önöknek, amikor is a műsor fél 9-ig tart, és nem tovább. Ennyi tudok a jövő hétről belétve, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 0614890999 és 063677161, senki többet. Érdekelni szeretnék, hogy ezzel a mostani lakátokra felírt dolgokat nem lehetne valahogy kideríteni, hogy kinek van igaza. Már mit videncsádon? Hát most voltak ezek a lakátokra felírt konkrét dolgok, amiről ugye a Fidesz azt állítja, hogy igaz, az Európai Bizottság azt hogy nem igaz. Kit, kit kérdezze meg, akit elfogad? Hát nem tudom. Nem lehet, nem lehet megszerezni erről anyagokat, vagy akár portot csinálni bárkivel, hogy... Vagy... Holnap beszélek el az Európai Uniós biztosan, az jó? Hát egy véleménynek biztos, hogy jó, de ő... is hány vélemény kell? Hát papír jobb lenne. Papír? Mm -hmm. Jó. Megyek az irattárba. Mondják, biztos, hogy ma 2019. február 21-e csütörtök van, és 9 óra 37 perc. Hol van előbb papír?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 A úr, Nincs semmilyen papír. Hogy egy örült vezeti az országot. De nem, nem. nem. Tehát amiről ön beszél, de? az a saját hülyeségéről szól, jó? A saját hülyeségével pedig ne vágjon föl, mert szerintem a családtagjait meg fogják róni, hogy hogy hogyha magányos. Mindig volt voltak egy csinek egy ilyen bagoly mondja verébnek, hogy nagy fejű, csak aztán. Tudják, az, hogy. És mind mindig tetszett a vicc, amikor azt mondja a kapitány, hogy ott van egy sziget, én onnan beszélek, akkor minden összes szárnyék, de az én egy olyan képnek szeretnék a kapitánya lenni, aki a képen van, és ha ég a szárny, akkor lerakja, mert az a dolga, tehát hogy ez...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 Minden nap azt gondoltam régebben, hogy ha én ide nem jövök be, akkor önök nagyon sokat vesztenek, és mostanában egyre gyakrabban merül fel bennem, hogy én nem vesztek el egyre többet azáltal, hogy nem valami mással foglalkozom.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 Valamiért zokogva felhívja az anyját, hogy Pistigen nem érti, hogy úton halad. Anya, ugye nekem meg kell neki mondanom, hogy úton halad. Az anyja meg is vigasztalja, meg nem is tud, amit mond neki. Nem voltam ott, de a kislány ebből egyebek között új erőt merít. Visszamegy a postára, elmegy egy másik postás kisasszonyhoz, aki hajlandó rá időt szentelni, nem értekli a történet, nem is ért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 Let's